Bai, hitza pasa ondotikan, berriz ere musika, Kaxa Zabaldu dugu eta Amapola Moreak loratzen hasiko gara, Hitzibertza Pirain, kaixo. Zer moduz, mirari. Ongi zure bai. Nia ongi. Falta motan auzu. Hizugarri. Eta musika ere bai. bai. bai. <laughs> gure sintonia. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, gure gonbidatuari ere ongi etorri emango diogu, kaixo. Kaixo egonun. Garracial de on. moduz? Ondo. Ongi. Bueno, ez dugu esaten, e, gombidatuan orden, ba, Wikipedia-an informazioa, ze informazioa topatu dugun, ba, esan aurretik behintzat. Ba, Wikipedia talariekin godiogu, eta gero esango dugu gombidatuak ongi dagoen hala ez. Gaurko gomita, mila bederatzerun, da iruro gehiago mazazpian donostian, Eta Euskal Filologian lizentziatua da eta gaur egun EHUko ba, Euskal filologia salian e, lan egiten du, eta Literatura Eskolak dira bere trebetasuna edo idazlea ere bada, eta Euskal Literatura garekidearen inguruko iruzkinak egiten ditu hainbat komunikabidetan. Euskaltzaen e, urgazlea ere bada, e, sareiak eta edo proiektuetako sustatzailea ere bai. Ikustan duzuen bezala, saltsa askotako perre da, azken finean gure gaurko amapola morea. Takite iratxe retolaz, asmatu dugu? Bueno, asma, asmatu duzuen, e, saltsa askotan, bueno, egia da esan zuen guztia ala gala, orban, bueno, baina pentsatzen dut ez zarriontan jende asko, da moduan, ez, beste gehiago. Guztietan, euskal literaturaren inguruko gauzetan beti zure izena topatu dugu? egia eh, da, bueno, hortan eh, eh, bueno, nabilea ta orden bueno, bada urte de gente horetan E, baina, bueno, ez, pentsatzen segurazki badirela izen asko euskal literaturari lotuak eta, eta gero ere, e, askotan aipatzen da, e, gurean bada joera batez, norbait ez dagoen egin, eta orduan, e, bueno, ari deitzeko joera ere sortzen dela, ez, Ta, bueno, orduan, alde batetik etikuna da, eta nik adibidez eskertu dut, baina segurazki, batzutan eroso ere, e, izaten gara, bat ezagutzen dugun ari deitzen, eta egal beste batzuei ere, espazioak entzeko, orduan, nik e, esaten dut, egin eh adibidez ez, berrian ibili naiz aurten eh zuta idazten eta esaten mundu horrenguruan eh utziko dut ba bueno ikasi berdelako leko hartzen taleko auzten ez mm -hmm. ere ba gora azkenengo amapola morea ainoaznarez izan zen e, iratxe eh gonbidatuakoitzak galdera bati erantzun berri izaten dio eta mm -hmm. saio amaieran beste galdera bat e, utzi barri izaten dio ondoko gonbidatuari naiz eta ordenez jakin Ordan bueno ainoaren galderariekin go horrengo solaskideari esango gaituko nioke eh egin dezakegu Euskal Herriko emakumeok gure erabakitzeko eskubideari e, aurre egiteko gure gorputzengan dugun eskubederen, erabakitzeko eskubideen alde egiteko Ba, orte, bai, e, ba galdera potoloa, eta bueno, gaina be, izan batetik e, sortzen den galdera, ez, momentu hontan. E, horre, bueno, e, erabaki baten zai gaudelako, e, bazkenean ba azkenean eh antolatu eta lanegin horri erantzuteko eta gero, ja ba, bueno, da eh mugimendu feministatik leku askotatik esan den bezala, ba ez, e, Euskal Herriko Instituzioi e, ere e, eskatu, ba, lege proiektu horrek aurrera Egingo badu ba hemen ba bueno, e, ere arditzaten, ar ditzaten ba, guk e, eskubide hori respektatua izan dezagun adibidez beste beste ez ba iratzen galdeketa zorrotzari ekingo diogu eduke eh ze stra liburuak goiti bera irakurri hoietarikoa Ba, egia e, ez dut e, ola modu bat e, irakurtzeko askotan izaten da lekuaren eta momentuaren arabera, eta liburuare, irakurketa horren funtzioaren arabera, ez? E, bon, e, zorionez eta zoritxarrez, nik irakurketa modu asko ditut. Bada irakurketa bat dela plazerre utxezkoa, ta bada besti irakurketa moda bat, ba, azkenean, edo kritikari, edo ikerketari lotuago dena, ez? Orduan, plazer utxezkoan, gainan ere burari debekak, Bez, e, debekatu de izan diotere bai harkatza eta bai edo zer hartzea eta irakurtzea testua bere horretan, baina bestean derrigorre ze, azimarratu barriz zaten ditut eta markatu eta bueno, dalan egiteko modu bat. Baina bia berizten ditut eta gainera egia da, liburu bat hartzen dudanean, saiatzen naiz lehenengo irakurketa hori egiten harkatzi gabeko eta plazarrezkoa dena Eta ondoren bestiera kurketa mota bat egiten, e, markatu, markatzeko liburuak eta horria nolabait ere lan egiteko tresna denan eretzat ere. Arkatzala ere pentsatzen dut buruan ja jarrita izango duzula plazerrez, Arizaren horretan pentsatuko zula, bueno, bigarren irakurtaldean hau azpimarratuko dut. Bai, hori da, ezta argatik esanait de debekatu bardio da lanerburuari arkatzarena, ba azkenean ez eh, jakeinu horiek baditu dalako, ba azkenean ofizioaren eh, emaitza ere eta fruitu badirenak eta argatik ez arkatza ez hartzeko eh, ariketa hori ere bada alik eta gutxien eh, nolabait ono eh, bueno, distantzia hori, ba bueno testuan alik eta bueno gehien sartzeko bueno distantzia kritiko hori alde batera usteko alegen gisa zeinezko zaidana noski uneko unez. Eta besteak beste e, literatura kritikoa zara mm -hmm. eta Euskal Herrian e, badu gohitura bat, ba, gurea dena gauza gozten gainetik, ba bestekoa, ez? Mm -hmm. E egiten zaizu euskal literatura zorroski eta e, gordinki kritikatzea. Ez ez zaia egiten, e, e, e, ez, arrazoi duzua itzidear eta ganea, ba, bueno, ibone gainak ere gindu tesia horren inguruan eta litatorkitekaren inguruan eta gertzen den ondoriotariko bat ere bada ez, a, bueno, gurea babestu, mimatu eta baloratzeko e, ikuspegi hori, baina egia da adibidez, nire kasuan behar bada, gurea mimatu babestu eta babesteko eta aurrera egiteko ikuspegi horretan nireak adibidez e, nik Nik, dudan ikuspegia da, pentsamendu kritikoa eskolantzen bali bat dugu, niretzako gurea mimatzen ari garela. Mm -hmm. Niretzako azkenan, nik maite dudan ezer, Ba, nire burua, nire neu gandik hasita, Ni maite dudan e, edo zerri ba, begiratzen dio nola baita aurrera egiteko eta hobetzeko bueno, eta bueno, eta ikasteko begirada batekin. Eta aldo hortatik niretzako e, badakit ez dela askotan e, horrela hartua baina niretzako euskal literaturaren inguruan e, begirada zorrotza jartzea ez da e, euskal literatura maiteztu dalako? Bai, batzutan, baizik eta asko maite du balako. Mm -hmm. Zeran, niretzako indiferentzia da e, zerbaiten gainean e, izan dezakezun jarrerarik e, bueno, e, mingarriena, ez? Eta azkenan e, euskal literatura aztertzak eta gauza honak aldarrikatzak, baina baita ere ba, bueno, ikustea bautxuni batzuk, edo horrela egiteko bideak, da azkenan horrek arpen bat e, egitea, ez? Eta niretzako e, literatur kritika naiz eta ez horrela ulertuta ulertu eta behar egin bar dugun alegin bat e, bueno, e, horrela ulertu dadin, ez? euskal literaturaren esparruan niretzako kritika pentsamendu kritikoa lantzeko tresnaba bada eta niretzako, ba, euskal herritarron hartan pentsamendu kritikoa garatzea da, gure burua eta gure herriari, eta mesera hondia egitea, eta Ronaldo hortatik e, nolabain, niretzako, ekarpen baikor bat, e, tengisek ikusten dut, zorro hori da sonori ere. Ez. Mm. Bueno, ez dakit, batzutan... E, Gehiagi minbatzea zure bueno, edozen bai, lagunak, semea labak, edozen minbatzea izan daiteke kalterakon. Bai. Bueno, nire txakoa dibidez, minbatzeko modua da ere e, ba, bueno, bide posible batzuk e, ere erakustea eta ez bide horretan ondoa izan daitea, esate gutxea. Eta zalantzan jarri dute, noizbait, zure iritzia badakigu kritikak jasotzen, zorroztaso nortan? E, bueno, nik jasodet, eh, bueno, ni denetari jaso det, batzutan e, jasodet benetan izan dira deitu ditatenak, e, kafe baten bultan, uno, kontatzeko, ba ez kritika bat egin, kasu hontan, ez kritika ona, san dezagun, eta kafe baten bueltan hitz egiteko eh ulertzeko asmoz no, no bueno zer hauen liburu horrela irakurtza eta agian ere ni gauza batzutan, ariketa ere noretzak orio susanoa da ez dena normalki gertatzen ez baina susanoa da ze egia da horrez aurreko elkarrizketa horrek ere eramaten zaitu benetanea zurea momentu hortako ba bueno eh E, iritzia zen edo birpentsatzen dezuenan aladan, zer bueno, denokarri geare gurea e, birbunlatzen e, momentu guztitan. Baina e, orokorrean esango nuke, eta ez nahiz, ez dakit e, azkenean den sortzaien aldetik edo sortzaien zalen aldetik, deri dutzen zait beste, beste kultura esparrutan ere gertatzen dela, ez dagoela a, ba, bueno, a, en, liburuak kritikatza adibidez, askotan pertsona kritikatzeko e, bidetza hartzen dira. Eta igual, O oro korrean hartuta, ez? Ta hori da, igual barbatagin bardugun ariketa, ez? Momentu batean, liburu bat kritikatzak ez du esan nahi, idazle hori kritikatzean nahi izarenik, aregaiago, ez du esan nahi, li, idazle horren liburu bat iruditzen ez daizunik, e, bueno, ez, e, punta-puntako liburu bat euskal literaturakoa, baina ez dezu, idazleaz hitz egiten, hitz egiten dezu, liburu konkretu horreta Ez da, ariketa hori ere, nolbait askotan, e, e, euskal literaturaren munduan bai iruditzen zait, idazlea bera eta obraren arteko hori, bueno, Ba, eh, orokorrean askotan, eta batez ere gero prentxan egoten diren erantzunetan da bar, eh, ez dira, hainbeste liburuaren zuk liburari buruz esan duzun hortaz, eh, gehiago da egilaren inguruko ba, bueno, bere lanaz, lan orokorraz, bere pozizio kulturalaz eta barrez. Bueno, saioaren amaieraren edukiko duzu, eh, saio hau kritikatzeko aukera Hori da, Kritikatzeko aukera. Baixo zu. Hori da. Eta e, iratxe non lai itzi zara gaur egun egiten duzuna egiteraz, eh, bueno, eziz, e, imaginatzen zenuen txikia zinela edo nerabe zinela literatur kritikoa izango zinela. Egia san ez, eh? e, hori, gaineragia da, askotan ere burar egin dio dangaldea da, ez, nora bukatu zuen, hemen, <laughs> ez, edo nora bitxiz, e, egia da, e, niba nintzen irakurlea, eta beti izan naiz, eta bueno, eta irakurla baino gehiago, eta irakurlea izan naiz, izan dut beti sekulako osesioa hitzekiko hori izan da oso txiki txiki nintzenetatik nire mundua hititzaren e, muua izan da beti ez tabono nire txeanametikparraititen zuten txikia nintzenean baitzak asmatzen nagoten nintzenko niretzko mundua jasotzen horitzarekiko harreman horren arabera eta hitz berriak eta aldre besekin baabiltzen nintzen hiru laborora. niri hitzak ba izan da ba, bueno, azkenean e, maitemendu naguna hitza izan da Taggo irakurla izan nez, ade hortatik etagun eta hititzaiko bueno, eta orokorran hititzaekikobab e, bueno, lilura hori izan du txikitatik eh bueno, oso oso txikitatik. Ta nik uste horrek eraman hola modu batera do bestera, horrek eraman ninduen eh, euskal filologia ikastera Adibidez, eh, zaunoz zalantza asko izan dituen da jendeak etzuen, etzute, bon, ez zuen nire inguruan ez dute, bueno, ez baketsu ikasle ona zara eta orduan euskafilogean ez dute garai hartzen dituten eskatzen sarbide berezirik eta bueno, nere inguruan etzan e, ez nere gurasoek, eh? baina nere mamak eta etzun bat ere gozatzen naizena mamak eta. Ora, ba izan ba e, eta zalantza asko izan dituen ba ba inguruan lanarengatik, eh? pentsa gara garai ere, nere egin zazu gero ondoren zaletuko zaletzeko eh ariketa gisa baina egikasi za zu zuzen bidea eta hori bon, izan nun ta gutzena izan mak berak esantziala ez egin kasu ama marita bar ez ezneukan lehenengo aukera bezala zuzen bidea Eta, berak, e, e, e, uda horta, ez nokan Euskal Filologia lehenan gokera bezala, nekoaztuzten bidea eta barte, bueno, ba, hori, ba, beldurra sartu zidatelako lanaren aldetik. Osa, pentsa orain, horregatik ez, nola bukatu bezun hemen, eta nik askotas niri zantziaten ez ikasi hori ez duzulako lanik izango hortan, ez? Eta, gero, amak ama esantzean. Iratxe egin gustatzen zaizuna, goatzen naiz, eta Osa, izan izantzan, ba uztail hortan erabakin non iraian, e, Euskal ikasegonula, ta horri izantzan bidea, ta ja bueno, bon, e, bidea eta ba, ta bueno, hor literaturarekiko harremana, aukera batzu sortu ziren. Nik ikasten segitu nahi nuen, hortarako diru laguntzak eta beka ziren bidea, horrek ikerketara eraman tinduen, ikasle eterno bat izateko gogoak ikerketarara eraman tinduen eta ire, i, ikasle eterno izateko asmo horrek ere irakasle izatera eraman ninduen. Ba, horregatik, uste du alako irakasle izatea ikasle izateko e, beste Eta nola gogoratzen duzu lehenengo kritika argitaratu zizuten egun hori? Norke eskatu zizun gogoratzen du mm -hmm. nola izan zen hoi? Bai, bueno, egia begira ez, e, nunga e, Lehenengo kritika eskatu orduan ere irakaslezena eta tesi zuzendaria izango zen Jon Cortazarrek. Eskatu zian idazteko. Bai, nik gara jartan izan nuen, hola, zintzok izan da zelantza asko elpa izen argitaratu bar nuen edo, ez. Nik idatzi barroten nuen edo ez. Eta gogoan dut, pentsatu nuen bueno, ba, euskera egiteko da, euskal literaturaz, egingo dut, nik nahi dudana eta gainera pentsatzen dudana, medio horretan, prinzipioz ez dela zertan, ola, nik nahi dudana asketasun osoz, esaten balin badia gero ezetza eh, atzera, ez ez segituko eta goguan dut, ba, izan zela, ba, mila bat zerun dalaroitean meretzi, bimila urte hartan, eta izan zela, koldu izagirrean, agirrezarren kartza berriak, eta, bueno, preso politikoen gaias, eta, ta, bueno, izan zan, ariketa bat, zan, bueno, hori egingo dut, e... Ez bai, ikusten badien badiet benetan, nik naiduana esateko espazioa dela, ba euskera zeingo eta eta aurrera. Eta horra sin nintzan, bai? Gero egia da El Paisekorrek bide txikia eta gora askoz beranduago e, berrien hasen nintzela. Baina ba bueno, ez hola atzera kuriosi kurioso egiten zain nola, ba orain adibidez oso erabaki niretzako oso erabaki politikoa izango izan El ez idaztea, ez? Eta garaia hartan baskotan ezituzu, esan nahiet niretzako zalantza izan nun, e, zalantza asko izan ditun da baina bueno, E, sa, et, igual ez nuen orain bezain argi ikusten ez? eta bai ikusten nun e, e, aldarrikatu bar nuela nire diskurtsuaren askatasun hori eta hori unartzen bali maziaten ondo baina eta orduan egia esan ez, erabaki politikoa izan txan liburu eta gaiatadana baina egia esan momentu hontan ere ez nukar erabaki politiko hutsagatik ere antxe, ez, ez gainerakoa erderaz dagoenean eta barta bar, ez, orduan ez dukere E, prozesu batean e, orduan ez nintzen adibez hain kontziente ba adibes, kulturan eta diglosian eh e, sortzen diren harremanez eta hori gehiago naukan kezka e, adierazpen askatasunarena, ez baina ez naukan kezka adibez horurik argitaratzeak e, ba, espazio diglosiko batean dakarren guztiarekin eta bueno prentza horrek zekarren guztiarekin ba, nik legitimatzen ari intzela bueno, espazio hori, ez, adibidez, ez, bueno, ba, kuriosateta dut bezala ez, eta, bueno, eta orduan berrian, da argian, eta lakotan oso, eroso sentitzen nahi zegoen. Bueno. <gülüyor> <gülüyor> Hasi era kurioso, ez da? Bai, hori era. <gülüyor> ba, iratxe, eta zertzara, e, lauli buru, edo, bueno, lau usan dut esate harren, baina batera irakurtzen dituen horietakoa, edo plazerrerako, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai ez dut, et, e, gainera da, nik, nahiko, ola, bueno, Kausak modu dispertxoan ere egiten duen pertsona ba naiz, baina bueno, nere izaera da hortan e, ere denak lotzeko gain naiz, eh? Hori, da nere inguruko guztiak esaten dutena. Orduan alde hortatik ez dut arazorik lau liburu irakurtzeko eta laua egitzeko. Orduan oso adarretatik ibiltzen zen pertsona bada, baina adar hori, hori guztiak segitzeko ez, esan duzu saltsa asko tamo, saltsa guzti horietan, eta guzti horietan ondo segitzeko eta ondo gokatzeko, bueno, ondo senditzen naiz, naiz normalki e, galduta sentitzen batere ez, orduan bai, liburu asko batera irakurtzen dituen pertsona bada naiz. Eta zen bat tan, irakurtzen duzu? Zenbat hizkuntzatan izkuntzatan, ba, euskeraz, galegoz, e, gazteleraz, e, ingelesez eta frantsesez. Irakurri eh, Zare, eta frantsesena iz batera ondo hitziteko sai irakurtzeko gain ez ta irakurtzen da eta asko ta, baina eta eta italiera izakurri izandete bezerbait eta katalanez irakurri izan izandete zerbait baina bueno, Ola gehien gehien, hola tamainan eta neurrian, eh, euskeraz galegoz eta eta gazteleraz. Bai. Eta beste batzu naikolan euskeraz eta gazteleraz egiten. <laughs> E, iratxe, hezkuntza ereduak erakusten aldi edo irakasten aldu e, irakurtzen? Eskuntza dio e, zuelo orokorrean, orokorrean maizu zein bai. maietan. Bueno, nik esango nuke adibidez, e, bueno, ez, ez da, bueno, gaine besteleko batzuetan, e, esan dut. Ez, e, bueno, e, irakaskuntza materiala behiratu besterik ez dago, e, literatura askotan izkuntzaren zerbitzura jarri delako, ez? Bueno, irakurtzen ikasten ditute bai, Irakasten digute, irakurtzea balimadat, estoa ulert, irakurmena ora orokorrean. Literarioki irakurtzen, zentzurtan, iruditzen zait txunea handia dagoela, e, eta gainera egia da Euskal Herrian adibidez ez dagoela, eta bueno, piskatez, hueuko literatura saian gabiltza, orain, e, eta maia serrano, eta piskat hortik ere gogoetak egiteko asmoz, eta konturatu ginen, Euskal e, Literaturan ez dago gunerik literaturaren irakaskuntza zitze egiteko? pedago, ez, e, jende pillo badago, bai sare sozialetan, bai, eh blogetan dabar, hizkuntzaren irakaskuntzaz ekarpenak, e, materialak eta eskeneaz eta irakasleentzako materialak eta bar, ba ez. Zargi dago, ba irakasleak ez zutela denborarik hori, hori ez da irakasleen ardura, irakasleak ez zutela denborarik, gero zeta gutxiago, ez? E, ba, bueno, e, aldaketak direla eta, orduan egon bar dute beste eragile batzuk, kasu hontan e, unibertsitateko ardura ere hor dago. Egon bardu beste eragile batzuk materialoiek e, sortu bar dituztenak eta baliabideak ematen Eta gaur egun ez dago, euskal literatura, bait, e, literarioki irakurtzen ikasteko materiela askorik ez dago. Eta ondorioz, irakasleek ere pentsatzen dut ba oso e, gauza pertsonala da, irakurtzale dena eta literatura zale amorratua dena, ba, bere bideak topatuko ditu, irak, e, ba, bueno, pentsatuko du nola ikasi nuen ni, nola zaretu nintzen, nola irakurtzen duen nik, ba, bueno, zarik eta egingo ditu hori e, ikasteko. Baina, bueno, E, egia da hala ez denentzat, ez dute ba, e, biderik orduan tresnarik ematen ez pasazezkio erakunde bidetik ez da irakasleen ardura hori da erakunde, o, bueno, erakundetan gabiltza ardura unibertsitatea eta gero bueno, e, eta bestelako erakundeak ez e, eskolari loturiko bestelako erakunden ardura da eta esango zenuke berba da literatur taldeak eta literatura eskoleke ba laguntzen dutela Ehin horretan, ez? Berbada igual e, beste adin batean heltzen gara alako guneetara, ez? Eta aurretan ere nerabezaroan falta dira gehiago eta gurasoen ardura ere e, izaten da, ez? Baina e, bultzada zakete alako guneek? Bai, ta nik egia da gainera, ez? Gune horietan momentu hontan e, ari dela bai. Zelen handiena egiten ez, ta, egia da, kasu hortan nahi bez, lanikaragarria dago, sare handia daude, eta gero egia da, e, ko, e, beste kontu bat dago ez literatura eskolatik kampo, kampo geratzea doa. Unibertsitatean ikasgail oso gutxi daude, gerozta gutxiago Boloñaren e, filosofia guztiaren baitan dago e, filo, e, literaturak lekurik ez izateak eta gero hizkuntzaren e, ba, bueno, zerbitzura eta lakotara geratu da, baina e, horrek badu, bere alde bat eta Euskal Herrian ikusti dena da, aizi aldirako beste espazioetan literaturak e, sekulako sale sortu ditu, eta gainera sareak e, benetan e, irakurtzen ikasteko eta pentsamendokritikoa eta irakur, e, ez irakurtzen como do asko landu dituenak eta hor bai iritzu zait adibidez eh ba, bueno, talde guzti horiek antolatzen aritudan jende e, jende horrek e, benetan asmatu duela, ez? Hor bai, hor bide honetikoaz. Ez mm -hmm. ta, bueno, ta igual ez da txarrez, se ve literatura haisialdia eta pentsamendu kritikoa lantseko bide hori igual ez, erakundetatik kanpo. Ba, bueno, behar bada, bide hobea e, ere egingo du, ez? Mm -hmm. E, lehenengo abestia jartzeko ordua iritsi zaigu eta hon taldearen abesti bat ekarri dibuzu iratze. Bai, eh hon bueno, taldearen e, neun nabigatzera bestia ekarri dut, eh bueno, razua askorengatik, ba eh taldean badabil ditzazo Gutierrez, en ere bueno, aizpadena aizpa lagun eta bai bueno, tal eta gauza asko dena eta batetik ekarriete neun nabigatzera bestia Bi e, bate e, garren urtean edo mundu mundu martxa egontzalako eta emakume mundu martxa artarako ba taldean eh e, itsaso ta eta haizea taen ala zibiltzan talde hortan egin zuten mundu martxa hartako kantua eta hor ere ba bueno, niri eskatu ziaten ba, bueno, poema baten bitartez edo haiekin lan egitea eta orduan nik eh Xoana Torres e, poeta galegoaren eutamenda nabegar, eh neun poema errezitatu nuen dabartabar Eta hortik, ba, bueno, duela gutxi, e, hortik abiatuta, ba, itsasok egin zuen eunabigatzera e, kantua on taldean e, kantatzeko, eta donostiko piraten mugimenduari loturiko, bueno, ba, bazan, nolabait, ba, guretzako e, feminismoa, e, zemakumio keren abigatzera ekarpena, gehi piraten mugimenduaren ba, on taldeak irabazi irabazizuen sari, eta bueno, nahi zituen biak ustartu, eta bueno, hortik kantua. Pa ba, entzun dezagun. taldearen neun nabigatzera eta aurrera jarraituko dugu iratxe e, sareiak proiektuari buruz itzein nahi dugu zurekin baitare, feminismoa, literatura eta euskaran unibertsioa uztartzen ditugun sarea osatzea da zuen helburua Bai, e, izau pixkate azkenean ere behar batetik sortu zen, e, bagi, bueno, e, unibertsi dadean eta beste leku batzuetan ez, e, Josune Muñoz lehenago zebilen eskolastika, ez, eskolastika ezagutzen ez duenarentzat, E da li, e, Bilbon e, dagoen literatur zerbitzu bat eh emakumen literaturaz eh bueno, inguruan lan egiten duen, eta gaina badu eh liburutegi spezializatu bat e, Euskal Herrian dagoen e, e, oso ona behar bada. Eh niakia dela batzuen inguruan e, mundu mailako literaturan, e, emakumen literaturan eta bueno, beraz bera Sevillako akademia horretan, baina gero bat gein eh ba, bueno, Bage Amaia Alvarez eta Gemala Sarte eh asiak ziren ere e, eta feminismoaren inguruko ikerketa egiten, eta neu ere, bakoitza beraldetik. Eta e, de, guztiok ezagu, e, bueno, ezagutu ginen, ikastaro bat, e, bueno, nik eman nuen ikastaro bat, kritika, feminista eta literatura, eta bueno, antxe elkartu ginen, eta antxe konturatu ginen, bakoitza bere bidea egiten egin bakarka, e, elkarren berri ez genuela, utxetik ez, norbait autodidaktaren ikuspegi hortatik, eta ere baki genuen, ba, bueno, basare bat egin bar genuela, besteak beste, ba, elkarri laguntzeko, elkarri genituen erreferentziak e eta ezagutzak eta ako e, bueno, alakoak eh konpartitzeko e, eta berrezta horre bueno, helburu horrekin sortu zen, eta Eta eh bueno, e, bide hortatik ba, proiektu asko sortu dira, ez? Ta ere sarea, ez? Sarea gura artean da, gero ja dira baina asketa hon intza hirureta, bueno, jende gehiago hurbildu zaigu, baina gurehasmoaz zelako ere, e, ba, bueno, e, gai horretan eta e, lan egiteko modo horretara hurbildu naizuenak ere ba erreferentzia batzuki izan ditzitan. Eonora jo ere izan tesan guk izan ezkenuena momentu hartan, ez? O, ba, ni gogoan dute adibidez, ba, ni bi hirurte, nera Malaga horta lanen eta eznekien skolastika Hoenik. eta, bueno, tra bueno ba, transmisioaren ikuspuntu hori irutuzitzen oso garrantzitsua e, ez, eta, bueno, bide hortan, planean. Gaur egun, egia da, sareiak ere, sareiako proiektu bezala sortu zela, blogi xara, gara jartan e, literatura eta blogaren inguruko mugimendu desente zauden, eta gerora eginduela batez ere bidea, bidea ez virtual tasunetik, eta eginduela bidea batez ere aurrez aurrekoetan, bueno, gehienek... E, emak komenrexetan eta besterako lekuetan e feministes bat eta literatura e lan egin dugu eta bagabiltzako bueno, ba proiektuak elkarrekin egiten baina e zorionez, nik esango nuke ez birtu altatasunetik zorionez e zegobon bueno, osale egiteko beste modua da eta segurahinzat be gure, guretzako momentu batean izan da beratxagoa.ur ikusten genuen e denbora zertan inbertitu ba, guretzako, guretzako pertsonarki horrikusten genuen aurrez aurrekorietan e ba, bueno, e eman horrago zitzkigun horiek ba, testu bat, E, sarean jarri eta, bueno, hainbesteko erantzunik edo ez genuen jasotzen, ez genekin noraino iristen zen, ulertzen zen edo ez, ba, bueno, beste espazio batzuk topatu genituen, e, ez zirenak, virtualak eta bueno, eta horrekin oso pozik. E, Aipatzen ari zaren agatik, e, lehen ere bi gauza aipatu ditugu ez, e, gunez duerdein askotan implikatuak zaudela eta zuk zeu kesan duzu, ikusi zenuela irakaskuntzare baztela bide bat e, ikasle izaten jarraitzeko, eta nabaritzen da egunero nero zerbait e, ikasi egiten duzula eta plazerrez e, gainera. Bai, bai, nik beti esaten dut eta gainera hori erabaki bat zan, ditxan e, beti parriten duten nik ikasle izan nahi nuela, ez? Baina niko lortzen dut eta gainera askotan esaten, jo, ze kaizki pasabar duen, ez, e, adibidez, ikasle izan nahi ez duenak, eta behartua dagoena ikasle izatera, Neri, niretzako ikasle izatea beti izan da, ba, bueno, nik asko disfrutatu izan duten zerbait. Eta horregatik, e, ba, bueno, ikustetazkenean, ba, hori zala nire, ez, e, ba, bueno, azkenean, nik nahi ikasle izan da hortan nabil, ez. Eta jara, Ik, eta... ikas, ikasten e, niretzako plazer bada ikastea. Eta gaur egune euskal literatura generoen ikuspe itik e, nola dago? Eh, protagonista asko... Nik ez da gitzazki zer eh, ikertzen duzu, baina liburu askotan euskal literaturan ze ikusten duzu, ez falta da. Protagonismoak, iz, protagonistaak izango direnean emakumeak, edo nola go, goera hori? Hmm. Bueno, eh, nik uste da, eh, generoaz eta literatura zitza egiten dugula, eh, batez ere, bueno, eh, bere izteagatik, eh, askotan ez, gerti igual, ez bere, gutxi bere diren kontuak, batada sortzailea den pozizioa, Ez? eta hori nola valoratua den euskal literaturan? Da bueno, nik esango nuke, kasu hontanez adibidez, e, emakume izendatuak eta gizon izendatuak nola baloratzen diren, bazoro zor e, ez da berdin baloratzen. O sea, plazara gertzea emakume izendatu bezala edo gizon izendatu bezala lehendenko momentuan eskatzen saizuna ta nola eta elkarrizketetan dabar e, egiten diren galderak ez dira berak eta ordun hori da ja baldintza bat gero testua egiteko. Bueno, ze presio sozial daukazun da bar, eh bueno, baldintza bada. Eta gero, e, ez, ta hori ere ikertzen da, eta ikertu izan dute, eta ba, hori ere bagabitza ikertzen, ba, bueno, ez, e, prentxan, eta ze diskurtso alde ezberdina dagoen, ba, bueno, ez, e, gizon izendaturiko batek, ez padu, e, ez, ez da ipatzen gizon eta emakume izendaturikoa ipatzen da, emakumea dela, eta bueno, eta horre, horrek dakarren guztia, ez, eta galderak amatasunaz, seksualitateaz, eta agertzen den e, guztia. Eta gero, badago, e, genero eta literatura zitzek itarakoan, badago testuaren inguruko, eta ez, bestelako ikerketa hori, ere e, aipatu duzuna, eta horre, birasko daude, ez, egia e, da, e, bueno, presentzia bada, bada, Ez askenean presentzia aztertu daiteke eh, emakumeak edo gizonak agertzen diren ahots hauek edo besteak, eh, gehi bestelako genero aukera guztiak, ez, transgenero guztiak eta bar, beste generoaren inguruko beste milaka aukera, e, baina e, batez ere behar bada presentzia baino gehiago, o, aztertzeko dagoenada harrera, ez, behar bada interesgarriagoa da nola irakurtzen duguen eta testu beretik mila irakurteta egin daitezke eta ja? benetan e, bagaren gai modu ez machista batean irakurt eko ez, eta nik askotan e, irakurlekoletan e, esaten diet e, jaso dugun hizkuntza ta nik neuk e, jasoan hizkuntza ta gaina nik hori azkenean nago desaktibatu nahi an horregatik naiz feminista E, matxismoa ere badara madalako, ez, orduan hori desaktibatu behar du alako eguneron txiki bezala, orduan e, kasu hortan e, nerezkuntza ere irakur, e, irakurtzeko moduan, e, ikertzeko moduan tabar, e, bazuen ba, osagai matxista bat, eta nerezako deskodifikatu behar dugu guzti hori, ba, nola baloratzen dugun, zer baloratzen dugun, zer da kalitate literarioa. Ba. Zer da forma egoki bat, zer da hitz e, egoki bat, bueno, guzti horren inguruan e, pentsatu behar dugu testu ezari garenean. Orduan, presentziarena, bada, aldagai bat, baina nik esango nuke, benetan aldaketa etorriko torriko dela, e, kontzientzia hartzetik, e, zazkenan, testuan asko dago esana, baina askoz dago esaten eztena. Eta gukira kurlo bezala, keitzen duguna. Eta zoritxarrez, testuan, gauza asko, gonditezke matxistak, baina, igualarik eta e, garantzitzuena da, testuan, Bueno, e, egon daitezten ekarpe matxistak edo feministak identifikatzarekin batera, igual egin bar dugun ariketa da, guk egin dugun hortan, beraz, idazleak ira, emanez, baina guk egiten dugun e, irudimen eta geitza ariketa e, hortan, zenbatera, ez di gaituzten ere ariketa hortan bueno, gehitzen dugun hori matxista izaten Eta betaurreko more oiek jantzita irakurriz gero, ze lortuko dugu gure irakurketetan? Ba, lortuko dugu, ba, niretzako geure buruaren inguruko, ba, bueno, hausunarketa e, ba, bat. Jakingo dugu benetan, e, nundik nora jotzen dugun, ez? E, askotan mingarria da, ez? E, egiten ez zunarek ui testuak ez hori esaten danik hori gaitu da ez testuak ez dugu esaten eh dagoela bikotea kutzi delako eta nik e, minez dago norba bueno minez dago galera bategatik eta niretzako galera hori ja ui eta nola egin den du nik ez nuke naiko hori izate ara du ba, da ni hori aldatzen ere, ez ariketa mingarria da Baina, bestalde, ariketa horrek balio dizuna da, urrengo batean, ol, eraldak eta prozesu baterako laguntzen dizua. Azkenan, e, beste historio bat ere irakurri daiteke, betaurreko moreekin ez? Hori da, hori da. Azkenan, betahorreko moreak izatea, eragiten e, kartzen dizuna da, irudimena garatzeko eta zabaltzeko bidea. Azkenan, esaten dugunan, e, zkuntza matxista horrek eman diguna da, E, bueno, karta batzuk esateko utxuneak nola bete, ba, bueno, behar bada, betarroko moraik maten dituzuna da, zuk zurene horriko kartak, edo kartak, edo eskartak edo edo, edo nola, bueno, e, beste aukera batzuk e, hartzeko ez, eta ez ja, eman dizkizuten hoietatik bat aukeratzeko ez, bueno, zuk sortzeko nahi duzuna aukera. Hori da, igual, irakurtzen ari zarela, e, galderan genu eukanez, zetres nagon daiteken, e... Ba, Gizia horretan irakurtzeko, baina izan daiteke e, zerbait irudikatzen atzen duzun orduko zeure buruari galdera pausatzea ez? Agostu esaten, hau nik e, imaginatu dut? Hori da, bai, justu hori aipatzen e, e, e, e, duzun ariketa hori da idos, irakurla eskolaren askotan egiten duguna ez? Testu ematen da, galdera egiten da, testuan esaten den izan Eta ba, batean denek esaten dugun nola da posible utxune bat egotea eta denek bete dugu berdi. Eta bete dugu modu hori ez dagun ez da guk benetan hitzez e, esan nahiko genukena. hitzez gure pentsamendu feministaren esan nahiko genukena, baina gure irudimen ariketak eraman gaitu hortara ez. Hortan e, alde hortatik bai e, nik usteret hori e, dela ariketa eta esatea ara nik ere... E, Ola bete dut, ba, bueno, nire urari eskatuko diot beste ariketa bat, beste nolabait betetzeko. Ta, bueno, eta gainera da oso esan eta ariketa sormen eta ondo pasatzeko sale, da, ariketa gainera oso polita. Bai. E, irakurtzeko benetan, niretzako irakurketa hortik da, benetan plazterrezkoa, pentsatzea, zuk zure buruan sortzen ari zarela ez, nire, niretzako irakurketa sormen, sormen prozesua ba da. Mm -hmm. pertsonala ez, eluke izan beharko harrera hutsa. E, hori irakurketa taldetan eh bueno, horrelako ariketak egiten dituzue e, ikasleekin, unibertsitatean horrelakoak ere planteatzen dizkezu eurei. Bai, bai, nire bueno, lan egiteko modua ere hori e, da, ezta bueno, et, eta gainera eh e, unibertsitatoko irakastiek niretzako bueno, asko ikasidet, ditut, bueno, sandu, e, gatik, baina hortez aparte iruditzen zait niretzako oso adin on, ona opa del aula ko azkenan bada garai bat e, zure burua auzitan jartzen dezuna, ez da? Badak garai bat e, gauzas galdera asko dituzunak, e, inguruaren ingurua, bueno, zure buruaz, e, gizarteaz, eta ezta ordun oso garai polita da alako gauzetarako, ezta gainera e, Eh, bueno, niretzako ere bada, bueno, ez gero ezta geiago nabaritzen da belonaldi aldaketa, eh, ni ta ikasleen artean eta bada niretzat ere ariketa oso polita ikusteko benetan, adibez, hoeiek gaur egun ze bidetatik eh utxonioek betetzen olek hasi duten da ez da be, gure belonaldiak ekasi zuena. Denak e, denek egiten dute utxuna betetzeko ariketa bera, segurazki gainenetan uneko 80ak utxonia betetzen du berdin, baina ez da nere beronaldiak berdin beteko lukeen bezala, beste, prozesua da polita, ba bueno, balkarritzketa bat sortzen delako horrede. Eta goda honetan, e, ueurekin batera hitzaldi e, bat edo, eta hierbat e, eman zenuen euskal -e literatura, eta irudimena, eta generoa eta bertan parte hartzeko aukera izan nuen, eta e, nio intzat, han ikasle eta entzule bezala, harritu e, ninduen euskal -e literaturan baina... E, ze presentzia haukane gizonak eta nola, hainbat e, kanta herrikoietan eta hain herrikoiak ez direnetan ere, baina guretzat kontsieratu dituguna gure hondare ez, gure euskal kulturaren eta askotan e, urte azken urtabetako borrekaren ikur e, abestioiek, eta e, feminista izan irakurtzen dituzu eta zoi ama, nola kantatu nik hau? bai, bueno, hori <laughs> niretzako izan zen, plaf, <laughs> bai, bai, baina bon hori da ariketa, ez, askotan kantuak badu, ez, azkenean magia bat, askotan ona eta txarra dena, ez, bere alde honorekin, iranbaten e, zaitula musika, kantuak eta bar, igual e, gainera balin bala zerbait kolektiboa Ba, ba badu, afektu, eh, ez, egoera hori eta hori behar badaitzak kaso hortan, niri ez, ba, bueno, itzarekin konsesio horrek eh, bizi izan abolako beti, baina, bestela itza bihurtzen da ere oskide bat, itza bihurtzen da ere musika, zein tarungaltzen du edo galdezake benetan jartzen zarenean hortan pentsatzen eh, ikaragarria da, ez, eta ikaragarria da, eta niri, bueno, eh, badu, Ikaragarria da eta kultura guztietan gertatu da, ez da gurean, baina gira da e, borroka garaietan, ez? Eta gerra garaietan, bueno, imaginario hori oso egoera guztietan gertatu da, ez? Bada, oza, imaginario maskulin hori oso presente dago. Nei, bueno, e, hori urtetan da hala izatea, baino, gehiago harritzen dau, ba, gaur egun ere oraindik nola kantu horiek erreproduzitzen ditugun... E, egokitu gabe ez, esanait e, justu kantugintzaren ez ta osko kulturaren e, ezaugarri bada aldakortasuna, kantuak e, ba ez ez azkenean e, e, frankoren bibotia, ta barta bar, ez, azkenean kantuak egiten dira egokitu garai da eta egiten duna da, ba, aldakortasunaren bitartez garai hortara hitzak aldatu ta cuadrilletan denek egin dugu, ez, e, Kantuan bai. egon eta aldatzen dugu, ba bueno giroaren arabera hitza aldatu. Baina aldiz, genero ikuspegiari begira eta femi ikuspegi feminista batetik, ez da bat landu hori euskal kulturan. Hmm. Oso gutxitan zain, mugimendu feministak ere hartu ditu kantuak eta esan, bueno, e bir plantatuko ditugu ta eralatuko ditugu e, ez ikuspegi hortatik, ez? Ba bueno, bestelako edozein e, gau girotan e, eta jaietan egiten den ariketa hori feminismotik gutxiago egiten da, ez? Tardun, ez da larritzekoa historiko ta tradizionarki hori hola izana. Ba, bueno, erantzuten bueno, irantsuten dio testuenguru eh historiko ta politiko bati eh ne larutzen aguen eta bueno ta guk ere birpentsatu barko genuke da nada horiek nola eraldatu, ezta horiek nola ta egnola, eta, bueno, eta pentsia, jendea pentsatzen jarri ba askotan eta bueno ni oso sale amorratu naiz, einaute lorritaren sale amorratu naiz mm. betianik, ez hemen esango dut naiz eta gero esango duten beste datuak. Astala amorratu naiz, baina nola einaute lorritak hartzen duen aitaren etxeak antua eta, eta eta ez dizion sortzen e, Amaren, ez dira sortzen beharrik, e, edo arazorik horrek, eta transmititzen, ori, e, orduan enau, enaukezkatzen tradizionarki sortu bai. duena, baizik gaur egun erreproduzitzen ari garen hori, orokorran eta femirismotik ere, hori e, bueno, ez dugulagin ariketarik horretan bueno, aldaketa batzuk ekar. Eta sango zen uke da hizkuntza eta kultura e, gutxitu arazitako, baten eh, ondori bat dela ez, edela, ba, tradizioa konservatu behar horretan, eta gaur egun azkenean eh, mainguru askotan. Zorionez, gai ateratzen da, baina erantzuna beti izan hori da. Ez? Gure tradizioa da, gure, ez, ta, batea bat dago, tradizioen mm -hmm. eraldaketa eta... Bai... Bai, batetik nik uste da e, ez, e, bueno, kolektibo batek ba, azkenan biziraun behar duenean eta ga bueno, egoera gogorrak bizitzen ditunean eta horri aurre egin behar dionean, ba, bueno, egiten du kolektiboaren artean e, ba, bueno, azkenan sortu ere indar bat, baina indar horrek kasu hontanez ba tradizioari lotzen dena edo beste gai askorekin e, lotua Gerta egitek esatea, bueno, lehentasuna gauza bada eta la, lehentasun badago ez hartera beste gai batzuk ba, lehentasun horri ez e, itzale egiteko ez. Orduan nik usteet bada, badago hori e, eta gero ere badago azkenean askotan e, e, pentsamendu patriarkalaren nahez eta azkenean badago kolektiboa baina badago aita beti. Orduan, e, pentsatzen ez dugun bitartean kolektibo bat edo zen, eh? Pusen, e, alderdi politiko bat, e, elkarte kultural bat, e, bueno, e, nera eta kultural simbolikoa. Osta, guztia, ez badugu e, pentsatzen ez dugun bitartean aiten arteko harreman gisa eta komunitateak aita duen e, jerarkia bat gisa. Ba, ba ez dago modurik hori elda daltzeko, ze azkenean jendeak ikusten duna da aitaren kontra egiten ari zarela. Bai. <laughs> Pentsatu ordez, komunitateak beraia artean, e, modu horizontalean e, lan egiteko eta elkartzeko modu gehiago daudela. Zordon, nik ustez gehiago dela, e, azkenean, aitaren, bueno, lertu eta ez, modu askotan, aitaren figura horrekiko, or, ez, badago aitari eta aitak giratuko gaitu, Aita lortuta baden momentuan aita profeta aita orduan badago maila politiko kulturalean hori oso sartuta gure herrian, ez? Ba, gure programan sartuta bigarren abestia dago, biabesti izaten dituguta, eta bigarren abestia Itxaroborda eta Ekibegasen Milia Lasturko ekarri duzu iratxe zerratika nabesti hau. E, ba, bestia hau sortu zen e, ba, eten proiekto izan zen e, e, its goderzak, ne ez bakare egin zuen proiektu bat e, bueno, Tattu txarren kontrako txat, txat, atu charraketen e, inguruko kontzertu bat egin zuen. Bueno, bide batez aurten ere egingo duena Donostin, Abenduearen amairuan an e, iaz egin zuen Durangoan eta hortarako ba bueno, Ekibegasak eta Itzarobordak eh egin zuten espesukik kantu bat, eh Itzarobordaren 1000 asturko poemaren inguruan eta a, poema hori da bueno, badago eh egileak e, zeuden 16. mendean, ta badago Eresi egile horietan 1000 e, asturko deituriko Eresi bat eta bueno, hor Bueno, ulertzen da edo bueno, edo, badago zirriktu bat ulertzeko, ba Mirela Asturko besteak beste, ba, senarrak ere sotratu duina ina ematen etziolako eta bar, eta bueno, bada lehia bat e, senarraren emaztea eta familiaren eta familiaren harrebarren art, artean, ba bada bertxo ta kolehia bat, e, ondoren debekatu ziren neresia gile horiek eta emakoen jardun hori, orduan batetik zan Mirela Asturkoren neresiak supozatzen zuen agozko kulturaren eh, emakumeen presentzia hori aldarrikatzeko, eta bestetik, ba, itxarobordak egin zuen kantu bat, eh, nolabait milia horri ez, eh, zildako milia horri esanaz, eh, maiteko haut milia, eta bueno, bazan erantzun bat, esateko, maiteko bueno, zaituztugu, ba, bueno, azkenean, tratu txarrak eh, jasanditu zuen, guzti, bazan maitasun kenju bat, eh, bueno, egoera hori bizizan duen eh, dozein, eh, emakumeri. Joxirik ahoan, nuna urkituko du nire sukogia, maiteko haut milia, ea dira joan, ator, edan dezagunak unak dao goia. Baratza beratxetan ebatxi sagarrak gordeko ditinagu bidebazteretan, ahantzoto emilia, saraskizarrak eta suaren kantak bizi hatxer. Zanen gaitun gero, bibia, bihotza Gauero, zazpitzal ikusteko dantza Nun dago hagia, nun dago lugu hotza Eresi akziona jartzeko zarantza Turko, eta iratxe literaturaz itzein dugu, luzeta Zabal, baina orain donostiaz itzein dugu, zu donostia zara eta uda hontan zer esana, eman duzu, donostia aldean, batetikan e, manutxe hauren kontzertuarekin, edo zer da posible, asten agusiko piraten egitaragua, ze aldatu da azken urtetan donostian? E... Bueno, den eh, diozu pirata mugimenduarekin, mm. e, e, edo egia bueno, e, e, e, da hor badagola ez 2003 urtetik eh egin duen jende asko o, ba besteak beste, ba, bueno, aldarrikatzeko ere espazio, bueno, hiriko espazioa ere ba, bertako bertakoentzate eta bertakoek erabiltzen dituten moduan e, erabiltzeko Eh, bueno, bueno, behar hori ere egonda mugimendu horretan. E, gainera egia da ez eta bueno, geron eh turismoa, ez? Azkenan oratzen dagoen eztabaida da eta piratek horri erantzuna izioten, ez ta aspalditik 2003an sortu ziren pirata, baina bueno, niko goratzen dut ere, zeneko abordoa aregincho txiki bat egin genola asko zelenago gero gure belan aldiek, ez, beste belan aldi bat ekartu zuen hori. E, beti egondan kezka da, ba, jaiak ez zirela bertako entzat, ez egiten zirela kanpokoentzat entzat, eta noraiz begirada arrotz batetik eginda. Eta arduan jaiak gehiago, arroztu egiten zituztela zure hirian eta zure herrian, benetan bertakotu baino, ez? Azkenean jai batzuk izan bardute ere errotzeko modu bat, e, eta jenderen artean harremanak egiteko modu bat. Eta kasu hortan, ba, bueno, beti ikusi izan da, eta bueno, gaina jatorria ere ala Da, ba, ba, bueno, aste nagusiak ez zuela funtzio hori betetzen, eta horri bueno, bueltamateko bidea izan da piratetan. Eta, bueno, eta momentuen tan ba, hor partartzen du jende guztiak, e, bueno, e, non gotar sentitzeko ere bada, harremanak sendotzeko ere bada, errotzeko ere bada, auzoen artean, da, eta bueno, beste jendearen artean, herritarren artean, e, elkarren berri eta elkarrekin lan egiteko espazioak sortu dituzte, eta aldo hartatik ba, bueno, e, oso positiboa da. Bueno, kezka hori, ba bueno, nik adibez ere badu kezka Donostia turismoaren inguruan eta udan ere kezka pertsonala, ba, e, Donostia 2016 proiektuari begira, ezta berriro ere, ba ba ba hortze dagolako Donostik eh data donosti Eh, do babastuentzat, e, hori kezka betiko kezka bada, azkenan eh hiria e, norentzatekin guretzat edo kanpokoentzate, ez? Ta bueno, horri irantsun dio pidatak eh bertakoentzate eginez e, eh jaiak gehi bestelako ekimen asko, ez? hori bueno, bueno, aldatu da, ba, badagoela jende bat eh no, aldarrikatzen eh hiria ba, bueno, e, geure egiteko eta espazioa gure egiteko aldarrikapen hori egiten da. Ta Hori bera galdetu donostia, bimila, masei, kultura hiriburu e, izango denez, eta e, zer esan ahondia ematen du, e, izagirra alkateak ere behin baina gehiagotan errepikatu du, odone lortzak abiatutako egitasmo bat dela, ezakiela e, dagoeneko bildu daletxan egonezkero aurkeztuko liratezken errez, mm -hmm. E seguiro nabaritzen da herrian zen herri mugimendu batzuk ere baestau da dos planteatzen ari den ereduarekin, bulegortan dimisioa izan dira nagusi ere bai. Zen nabaritzen duzue? Eh, hau oso, o sea, nik, eh, nik zen nabaritzen eh nerezako adibez harritu nau nau Zeinen ordo nartu ben jendeak, baina borria, niri pertsonalki zeni proiektu hori horrekin oso kritiko naiz, eta asiratik eta orain, bueno, besteak beste arraztu pertsonalen gati kere bere momentuan e, Europar tasunaren hiriburu kultura hori izertzen e, gertutik esplikatzeko aukera izan nuen 2002an Parixen, oza, nik jabanekien e, kultur hiriburutza horren funtzioa Europar batasunean zein den, darun ja pertsonalki nik ezagutzen nuen funtzio politikoa, daruan nik ez konpartitzen. Bueno, eropar batasunaren e, bueno, eropar batasunaren egiturak eta bera, konpartitzen ez duan neurrian, ez, eta kultura duagoa bera, konpartitzen ez duan neurrian. Hortan, nik orokorrean egia da, badaudela mugimendu batzuk e, nolabai bakezka agertu dutenak eta behar bada, e, orain asiko da egituratzen hori, gehiago, ba, piraten mugimenduan ez da eman e, ez da bai da, agertu zen, da bueno, badakite ba, falamenkada, azkeneko falamenkadan agertu zen, eta bon, eman behar den zerbait da, baina oraindik ez da erabaki, ze... Ze, bueno, ez da, da erabakidik kolektiborik hartu, egongo dira pentsatzen dut e, jarrera asko eta askotarikoak, e, baina egia da nik orokorrean e, irian ez dut sentitzen implikazio bat ere herritarren partetik orokorrean, baina ere ez dut de nabaritu e, bueno, desero sotasunik. Niretzako adibidez hori bueno, nik adibidez penarekin bezitzen dut hori nik pertsonarki kulturre eragile gisa. Baina bueno, orilla <risa> <risa> <risa> da koza pertsonal bat. Eta Itziberrek harridura urpegia jarri du, erlojuari begiratu dio, ze gertatzen da Itziber. Ez naizela konturatu, denbora pasa segula. Oitura galdu dut, berri zartuko dut. <laughs> Washingtonia honek adierazten dugu iratxe, bukaera aldera iritsi garela, eta iazko galdetegi more bera e, prestatu dugu. Ba, egu ere tradizioan aldeko agera, eta tradizioa dira amarra galdera gu. Haxe haitu dut. Gustura egon zara iratxe. Bai, bai, etxean. <laughs> Zein koloretako amapulak gustatzen zaizkizu. moreak. Eta zuretzako berdintasuna zer da? E, e, azkenean privilegio batzu egi uko egitea be, eta beste eta eskubide batzuk e, berreskuratzea. Horda jokoa. privilegioa galduta eta privilegio batzuk galduta beste batzuk eskubide batzuk hartzea. Ispilua aurrean jartzen zer ikusten duzu? E, horeka. Eta onditzen zaren naze izan nahi duzu? Iratxe. Izan alduzu erreferenterik, norten esaterik, bai? E, erreferenterik niretzako pf, e, nire etxekoak izan dira, e? nire erreferentea, nire etxekoak. Martxoaren sortzia, zarako gaita bost, ze, zer dira zu erretzako, ze... E, urtaruak ulertzeko moduat. Lan eguna amaitzean, etxeko giltzak eskoan dituzula, teaz abaltzen asten zarenean, zer pentsatzen duzu? E... Normalki izaten que esteten egin barreko zerrenda buruan. <laughs> etsera histe lakoan ze ardura ez zerrenda, zardura. Egin barko dudan etsera ilota. Eta hemendik ateratzen zarenean zer egingo zu edo zer pentsatu beharko duzu? Ez pob, oso gustura sentitu naizela kasontan. Bai? honetan, <laughs> Eta orain da e, puntuatzeko momentua, utzetik 10rara zenbateko puntuazio emango sineok elkarrizketa honi? 10. <laughs> Osondo hasi dogu gure isturtetan. Bai, bai, posondoa ke zu irailean gatoz <laughs> denak. Zerra gain ditzera. Ba, horrelaxe bukatu dugu saioa, baina ez tira hemen bukatu zure lanak iratxe, izan ere hurrengo gonbidatuari galdera bat utzi beharko diozu. Bai, eh galdetu naiko e, ea nola sentitzen, sentitzen duen euskal eta emakume konzeptuen arteko harremana, nola bizi duen. Ba, bueno, ore handiz, gure piaste barruko Amapola Morea Amelia Barkin izango da eta bete betean asmatu du galdera eh? nola egiten dugun, baina... dugu, baina jarraitzen dugu Ondo bideratzen nahi gabe gonbidatuak. Eta iratsen bat gauza geratu zaizkigun zurekin hitze e, egin gabe literatura eskola zitxe egin nahi genuen edo argitaletxeari buruz saltsa guztitan. Arraitzen duzu. Bueno, bai, e, asmo horrekin, esan dizu et, bueno, berriakoa urten, e, ba, bueno, ba, iruditzen zelako gauza batzuk hartu eta usteko direla, eta kasurtan bai, baina, bueno, e, beste horietan bai, aurrera. Ba, eskerrak emango izkizu gok, aurkurekin izateagatikan, amapolamore izateagatikan, eta urren arte. Bai, Ondo izan. Zuei, eskerek asko, saioagatik.